Як професійний гравець в азартні ігри, Стас довіряв прикметам. Ось тільки, чи звернуть кур'єри із зручної асфальтової траси на ґрунтову дорогу заради скорочення шляху? Потраплять у пастку чи ні? Про це саме думав і Петруня, перевертаючись з боку на бік на дивані. Ще він боявся, що доведеться стріляти. В людину, а не в стовбур липи. Він боявся вбивати. Басмач не боявся. За свої 22 роки він уже вбив більше десяти чоловік. Перший раз це трапилося під час бійки. Він спочатку навіть не зрозумів, у що це м'яке встромився його ніж, який він витягнув лише для того, аби налякати супротивника, і чому бійка раптово припинилася. Потім він узяв за зброю, щоб вигнати із своєї землі клятих турків, Останній раз він вбив близько трьох місяців тому. У бідолахи були гроші, бацмач тоді бідував. Перед тим, як заснути, він подумав про те, що лягавому все-таки вірити не можна. Слід налякати її, хай знай, в разі чого перша куля йому в голову. Він подивився на Нінку, що сопіла під боком, і вирішив, що їй теж не жити довго. Шкода їй, хороша але у вовків одинаків свої закони. Гова заснув, ледь торкнувшись головою подушки. В цьому житті його мало що хвилювало і турбувало. Якщо мати не погодиться прогнати Федора Павловича, побачивши купу грошей, він сам піде звідси. Гроші є, проблем нема. Все дуже просто. Василь теж засинав, зі спокійною совістю. Забрати гроші в злочинців – обов'язок будь-якої порядної людини і, в першу чергу, міліціонера. З дружиною проблем не буде. Її більше хвилює, скільки грошей, ніж та звідки вони. Якщо щось там таке, вона зрозуміє, баба не дурна. Невже вони не знайдуть, як витратити 50 тисяч? Олег Баскін – Цієї ночі спати не лягав. Він сидів біля прочиненого вікна і смалив цигарка за цигаркою. Олег прекрасно уявляв собі, що почнеться, якщо завтрашня операція завершиться успіхом. Він усвідомлював, що зникнути відразу ж – це все одно, що самому написати зізнання. Але знав він і те, що вирахувати, звідки пішла інформація, не складе особливих труднощів. Багато часу це теж не займе. Отож, можна просто не встигнути зникнути. Взяти цей мільйон справа, в принципі, нескладна. Ніхто не чекає нападу. Операція трошки ускладнена, можна було просто поїхати за кур'єрами і напасти, вибравши слушну годину. Але хлопчаки – не професіонали. Кур'єри ж будуть вкрай обережними і надзвичайно уважними. Дилетанського хвоста одразу помітять – тому хай їдуть спокійно. Складніше відвести від себе підозру в ситуації, коли інших кандидатів у підозрюванні немає і не передбачається. Олег тяжко зітхнув і запалив нову сигарету. Світало. Гаманець або життя. Жарко сьогодні буде, сказав Вася, позіхаючи і потягуючись. Чув, я завжди дивувався, як це у вас у ватяних халатах всі ходять, коли паливо таке, що здуріти можна. Басмач вороже зиркнув на добродушного сержанта, хотів лайнутися, але промовчав і оглянув місцевість. Чув, а правда, що у вас там на кожному короці гадюки, кобри всякі, потім ці, як їх, чорт, словом, гидота різна. Правда, серйозно відповів Басмач. Тому в нас усі й ходять у халатах. Через халат змія не вкусить. І взагалі халат – це відлякує зміюк. Запах особливий у нього і колір. Так спечеться ж, як картопля. Від зміїного яду швидше помреш. Василь почухав потилицю і гмикнув. Да, ну його в задницю таке життя, я б не витримав, чесно кажу. І зміюк боюся, і спеку не переношу. Басмач про себе обізвав сержанта ідіотом і рушив до посадки. Місце для себе він уже вибрав, вони зі Стасом і Гогою сюди два дні тому приїжджали. Вмостившись у густій траві за сосною, гукнув «Видно мене?» «Нє!» – відгукнувся Василь. «А так?» – басмач ледь підвівся, першись на зігнуті в ліктік руки. «Нормально!»